серж голон, Анжеліка Вогнище на Гревській площі. Частина 4, розділ 43. У своєму незайманому вбранні величезна бастилія виглядала ще більш зловісною та похмурою, ніж зазвичай. Від плоских дахів веж до низького неба, що нависло, піднімалися сірі струмки диму. Мабуть, топили у коменданта й в караульних приміщеннях. І Анжеліка подумала собі, як у студенних одиночках. Скручившись від холоду, лежать на своїх сирих солом'яних матрацах, забуті у в'язненні. Анжеліка залишилася чекати Дегре на вулиці Сент-Антуан, в одному з кабачків, з господарем якого і з дочкою господаря у адвоката, зважаючи на все, були дружні стосунки. Сидячи біля вікна, Анжеліка могла спостерігати, що відбувається на вулиці, сама залишаючись непоміченою. Вона ясно бачила страшників найближчого бастіону. Вони ходили біля гармат гріючи подихом руки і притупуючи ногами. Час від часу хтось із стражників, що стояли на горі, на стіні, гукав їх, і його голос довго дзвенів у морозному повітрі. Нарешті Анжеліка побачила Дегре. Він зійшов із підйомного мосту і попрямував до кабачка. У передчутті якоїсь біди в неї тривожно забилося серце. І в ході адвоката, і у виразі його обличчя було щось дивне. Він видавив із себе посмішку, Потім швидко заговорив, як здалося Анжеліці, награно веселим тоном. Він сказав, що йому без особливих зусиль вдалося побачитись з графом Депейраком, і комендант навіть залишив їх на кілька хвилин двох. Граф дав згоду на те, щоб Дегре був його захисником. Щоправда, спочатку він відмовлявся від адвоката, стверджуючи, ніби погоджуючись взяти захисника, тим самим начебто погоджується, щоб його судив Королівський суд а не парламентський, як він того вимагав. Він хотів захищатися сам, але після недовгої розмови з Дегре прийняв допомогу, яку той запропонував йому. «Просто дивно, що він так швидко поступився, адже дуже недовірливий», – сказала Анжеліка. «Я думала, вам доведеться витримати справжній бій. Вже в нього завжди знайдуться блискучі логічні докази, якщо він хоче наполягти на своєму». Адвокат ніби від сильної мігрені наморщив лоба, і попросив дочку кабачника принести йому пінту пива. «Тільки на граф побачив ваш почерк, він одразу ж погодився», – сказав він нарешті. «Він прочитав мого листа? Він був щасливий? Я прочитав його. Чому? Він...» Вона змовкла, а потім беззвучним голосом запитала. «Ви хочете сказати, що він не в змозі був його прочитати? Чому? Він хворий? Кажіть же, я маю право знати все. Не усвідомлюючи, що робить, вона схопила Дегре за руку, струмивши в неї нігті. Адвокат зачекав, доки відійде дочка-кабачика, яка подала йому пиво. «Чоловіки», – сказав він із нещирішим співчуттям, – «Мабуть, і справді вам краще знати все». Комендант Бастилії не став від мене приховувати, що графа Депейрака на допиті катували. Анжеліка побіліла. «Що вони з ним зробили? Чи зовсім понівечили його? Ні». Але жорстокі тортури різними знаряддями його дуже послабили, і з того часу він не встає. Але це ще не найстрашніше. Скориставшись тим, що комендант вийшов, граф розповів мені про процедуру вигнання біса, яку проводив чернець Беше. Граф стверджує, що чернець при цьому користувався не штифтом, а довгою голкою. Коли він глибоко встромляв її в тіло, граф від болю мимоволі скрикував, і це справляло дуже несприятливе враження на свідків. Що ж до одержимої черниці, то він не може стверджувати, що впізнав її в напівнепритомному стані. Він мучиться? Він впав у розпач? Ні, він сповнений мужності, хоча його допитували близько тридцяти разів, і він фізично дуже виснажений. Злегка повагавшись, декре продовжував. «Повинен вам зізнатися, що першу хвилину його вигляд вразив мене. Я не міг уявити вас його дружиною, але потім, після перших його слів, коли він подивився на мене своїми блискучими очима, я зрозумів. Ах так, мало не забув. Граф Депейранк доручив мені передати його синові Флорімону, що коли вийде з в'язниці, він принесе йому для гри двох павучків, яких навчив танцювати. Фу, сподіваюсь, Флорімон не доторкнеться до них, промовила Анджеліка, роблячи величезне зусилля, щоб не розплакатися. Тепер внесено певну ясність. Промовив отець Десансе, вислухавши розповідь адвоката про те, що йому вдалося дізнатися. Значить, на вашу думку, метр Дегре, крім звинувачення у так званих чаклонських діях, заснованого на акті, складеному ченцем Беше, інших звинувачень не пред'явлено. Так, у цьому переконаний, оскільки спроби звинуватити графа у зраді королю визнані необґрунтованими. За відсутністю нічого кращого повернулися до початкового звинувачення. Він чаклун. Але судити його буде цивільний суд. Чудово. Отже, по-перше, треба переконати суддів, що у роботах, які вів мій зяті на копальні, немає нічого надприродного, а для цього ви повинні заручитися свідченнями його помічників. По-друге, необхідно довести неправочинність процедури вигнання біса, на яку збирається спертися звинувачення. Ми б цього досягли, якби судді, Люди, дуже побожні, могли переконатися, що процедура була проведена не за правилами. Ми допоможемо вам довести це. Раймон де Санце стукнув долоною по столику, що стояв у приймальні, і наблизив до адвоката своє тонке обличчя з матовою шкірою. Цей жест і напівприкриті братові очі раптом нагадали Анжеліці діда, старого барона Рідуе де Сансе. Щоразу, коли вона відчувала, що замок Монтелу простягає свою благодійну тінь, щоб охоронити її сім'ю, над якою нависла загроза, Анжеліка зазнавала глибокого хвилювання. На душі в неї ставало тепліше. «Справа в тому, пане адвокате, що є обставина, про яку ви не знаєте. Повільно та чітко промовив Єзоїт твердим голосом, як не знають про нього багато представників вищого духовенства Франції – Чия релігійна освіта, треба визнати, часто ще бідніша, ніж освіта якогось жалюгідного сільського кюре. Так ось, знайте ж, що у Франції є тільки одна людина, яка має право від імені Папи Римського визначати випадки одержимості та проявів сатани. Ця людина – член ордена єзуїтів. Завдяки своєму аскетичному життю, цілком присвяченому поглибленим працям і дослідженням, він отримав від його святості Папи небезпечний привілей стикатися віч навіч із самим князем Темряви. Я переконаний, метре Дегре, що ви викличете велике сум'яття серед суддів, зробивши заяву, що церква визнає дійсним лише той акт про вигнання біса, на якому стоїть підпис преподобного отця кірша, великого заклинача Франції. Ще б Дегре був дуже збуджений. Чесно кажучи, я про щось подібне підозрював, але цей чернець беше діяв з диявольською спритністю і зумів втертися в довіру до кардинала Гонді, архієпископа Паризького. Отже, я заявлю про злочинне порушення церковної процедури, вигукнув адвокат, вже бачачи себе в суді. Я викрию цих священиків-самозванців, які своїм святотатнім обманом намагалися зганьбити саме церкву. «Зачекайте хвилинку, я зараз повернуся», – сказав отець Тесансе, встаючи. Він вийшов і невдовзі повернувся у супроводі якогось єзуїта, якого представив як отець Керше. Анжеліка була схвильована думкою, що перед нею великий заклинатель Франції. Вона й сама не знала, як мав він виглядати, але, принаймні, не очікувала побачити таку зовні скромну людину. Якби не чорна сутана і блискучий на грудях мідний хрест, Цього мовчазного єзуїта швидше можна було прийняти за мирного селянина, ніж за священника, який звик мати справу з дияволом. Анжеліка відчула, що навіть непоправний скептик дегре заінтригований незнайомцем. Раймон сказав, що він уже ввів отца Кірше в курс справи і повідомив йому останні новини. Великий заклинач слухав з доброю посмішкою. "Справа видається мені дуже простою", заговорив він нарешті. Тепер треба, щоб я у свою чергу зробив вигнання біса, але вже за всіма правилами. Акт ви зачитаєте на суді, я підкріплю його своїми свідченнями, і це безперечно поставить панів суддів у делікатне становище. Ні, все не так просто, заперечив Дегре, енергійно чухаючи потилицю. Мені здається, що провести навіть вас, священника, до бастилії та ще й до ув'язненого, який перебуває під посиленим наглядом, справа не здійсненна. Тим більше, що нас має бути троє. Навіщо? Демон надто лукавий, щоб одна людина, нехай навіть захищена молитвами, могла, не піддаючи себе небезпеці, кинути йому виклик. Для того, щоб підступитися до людини, яка вступила в угоду з дияволом, мені потрібна присутність принаймні двох моїх звичайних помічників. Але мій чоловік не вступав в угоду з дияволом, вигукнула Анжеліка. І раптом вона квапливо прикрила обличчя руками, щоб ніхто не побачив, що вона сміється. Чуючи безперервно, що її чоловік вступив в угоду з дияволом, вона раптом уявила собі, як Жофрей стоїть за прилавком якоїсь крамнички і розмовляє з рогатим і усміхненим дияволом. О, коли вони повернуться до себе, до Тулузи, як посміються вони з усіх цих дурниць. Її уява намалювала нову картину. Сховавшись обличчям у густе пахуче фіалкою волосся чоловіка, вона сидить у нього на колінах, а чудові руки Жофрея пестять її тіло, яке він так любив. Сміх Анжеліки обірвався, перейшовши в коротке ридання. «Люба, моя сестро, м'яко сказав Раймон, – «народження Христа вселяє в нас надію. Так зійде мир на добрих людей». Безперервні переходи від надій до й мучили молоду жінку – коли вона переносилася думками назад, згадуючи минулорічне різдво в Тулузі, вона з жахом думала про те, який страшний шлях пройшов за цей рік. Хіба могла вона тоді уявити собі, що на святвечір, коли паризькі дзвони під свинцевим небом надриваються від дзвону, вона не матиме іншого притулку, крім будинку якоїсь вдови Кордо. Сидячи біля вогниша, суспільства старої, яка схилилася над пряткою, та її сина підручного ката, який невинно грав з маленьким флоримоном. Анжеліка дозволила собі лише простягнути до вогню змерзлі руки. Притулилася поряд із нею на лавці до васкарон, така ж молода і гарна, і така ж нещасна і знедолена, як і Анжеліка, що витерпіла за людським теплом, час від часу ніжно обвивала рукою талію. Анжеліка і притискалася до неї. Колишній власник модної крамниці теж примостився біля єдиного палаючого в цьому похмурому житлі осередку і дрімав у кріслі, оббитому штофом, який він виніс зі своєї кімнати. Він щось бурмотів крізь сон, складав цифри, завзято шукаючи причини свого краху. Коли несподівано лунав тріск поліна, він відкривав очі і посміхався, і надсадним голосом кричав. Не забувайте, що незабаром народиться Ісус. Весь світ охоплений радістю. «Чи не заспівати їй нам пісеньку?» І на велику радість Флоримона з жаром приймався співати тримтячим голосом. «Три пастушки на лужку, ми сиділи біля річки і паслися недалеко наші милі овечки. траляля наші милі овечки!» Хтось постукав у двері. Чоловік, одягнений у чорне, прошепотів кілька слів синові Кордо. «Запитують пані Анжеліку», – сказав хлопчик. Анжеліка вийшла, очікуючи побачити Дегре. Але в передній стояв чоловік у чоботях у широкому плащі та насунутому на очі капелюсі, поля якого зовсім приховували обличчя. Дорога сестро, я прийшов з тобою попрощатися. То був Раймон. Куди ти їдеш? здивувалася Анжеліка. У Рим. Я не можу докладно розповісти тобі про місію, яка покладена на мене, але вже завтра всі дізнаються, що відносини між французьким посольством та Ватиканом погіршилися. Наш посол відмовився виконати наказ папи, який зажадав, щоб на території його посольства знаходилися тільки дипломатичні службовці. І Людовік XIV наказав передати папі, що він дасть відсіч кожному, хто надумає нав'язувати йому свою волю. Ми на порозі розриву французької церкви із папою. Потрібно за всяку ціну уникнути цієї катастрофи. Я повинен вчати на весь опір у Рим і зробити все можливе, щоб прийти до якоїсь угоди та стримувати пристрасті. Ти їдеш, Анжеліку було убито. І ти теж кидаєш мене. А як же з посланням щодо Жофрея? На жаль, бідолашна моя дівчинко, дуже боюся, що в даній ситуації будь-яке прохання, що виходить від папи римського, буде погано прийнято нашим монархом. Але можеш покластися на мене. Я таки займуся цією справою у Римі. Ось візьми трохи грошей і послухай, що менше години тому я бачив Дегре, твого чоловіка тільки що перевели до в'язниці при палаці правосуддя. Що це означає? Що його скоро судитимуть. І це ще не все. Метр Дегре береться провести до палацу правосуддя отця Кірше та його помічників. Вже сьогодні вночі, скориставшись святковою метушнею, вони проникнуть до ув'язненого. І я переконаний, що це випробування відіграє вирішальну роль. Не втрачай надії. Звістка про від'їзд Раймона зовсім вразила Анжеліку. Останній промінь надії згас. Єзуїт обійняв сестру за тендітні плечі, притяг до себе і ніжно поцілував у холодні щоки. «Не втрачай надії, люба сестро, повторив він. Вона чула, як поступово затихав приглушений снігом стукіт кінських копит. Ось уже коні минули по терну і зацокали вулицями Парижа. Адвокат Дегре жив біля маленького мосту, який поєднував СіТЕ з університетським кварталом в одному з тих старовинних застарілих будинків з гострими дахами, які непорушно стоять уже багато століть, хоча Сена під час розливів і підмиває їх фундаменти. Анжеліка, не в змозі чекати, коли Дегре прийде до неї, вирушила до адвоката сама. Його адресу вона дізналася у господаря трьох молотків. Тільки вже стоячи перед будинком, вона на хвилину завагалася. Справді, цей будинок чимось нагадує самого Дегре: такий же бідний, нескладний і трішки гордовитий. Анжеліка піднялася гвинтовими сходами. Підгнилі дерев'яні перила, яких були прикрашені Забавними різблиними піками. На останньому поверсі були лише одні двері. Анжеліка почула сопіння. Це сорбонна відчула її. І постукала. Відкрила їй товста дівчина з нарум'яниним обличчям. Її шийна хустка була недбало пов'язана і відкривала пишні груди. Анжеліка трохи позаткувала. Вона якось не подумала про можливість такої зустрічі. «Що тобі потрібно?» – спитала дівчина. «Тут мешкає метр Дегре». В глибині кімнати почувся якийсь рух, і звідти з гусячим пером у руці вийшов дегре. «Заходьте, пані!» – запросив він, ані трохи не зніяковівши. Потім він виштовхнув дівчину на сходи і замкнув двері. «Невже не можна було набратися трохи терпіння?» – сказав він з докором. «Навіщо ви прийшли до мене в моє лігво? Ви ж ризикуєте життям!» «Але я не мала ніяких звісток від вас! Лише один тиждень!» Які результати процедури вигнання біса? Сідайте ось сюди, безжально заявив Дегре, і дайте мені закінчити те, що я пишу, а потім поговоримо. Анжеліка слухняно сіла на грубу дерев'яну скриню, де, мабуть, зберігався одяг. Вона оглянула кімнату і подумала, що вперше в житті бачить таку бідну оселю. Світло проникало сюди лише через маленьке віконце із зеленуватим склом у свинцевих рамах. Чахлий вогонь, що горів у вогнищі, не міг знищити вогкості, що проникала сюди з річки, яка невгамовно хлюпалася внизу, ударяючись об бики маленького моста. В одному кутку на підлозі були навалені книжки. Стола у Дагрея не було, його заміняла дошка, яку він тримав навколішки. Чорнильниця стояла біля його ніг на підлозі. Крім ліжка з рваним блакитним пологом із саржі, та такими ж рваними ковтрами в кімнаті майже не було меблів. Але простирадла, хоч і старі, були чистими. Погляд Анжеліки мимоволі повертався до цього неприбраного ліжка зі зім'ятими простирадлами, вигляд якого недвозначно говорив про те, що, мабуть, відбувалось тут зовсім недавно між адвокатом і дівчиною, щойно з такою легкістю, видвореною ним із квартири. Анжеліка відчувала, як у неї запалали щоки. Довгі місяці розлуки з чоловіком, тривожне життя, коли надія та розпач змінюють одне одного, зробили її болісно сприйнятливою. І це було не дивно. Їй шалено захотілося притулитися до сильного надійного чоловічого плеча і забути про всі свої страждання. Вона подивилася на Дегре, перо якого скрипіло зараз у тиші. Він болісно щось обмірковував, зморщував лоба і ворушив своїми густими чорними бровами. Десь у самій глибині її душі ворухнувся сором, і вона, щоб приховати збентеження, машинально погладила величезну голову датського дога, яку той довірливо поклав їй навколішки. Уф, підводячись і потягаючись, вигукнув Дегре. Ніколи в житті я не говорив стільки про Бога і про церкву. Знаєте, що за листки валяються на підлозі? Ні. Це захисна промова метра Дегре, адвоката, яку він скаже на процесі сеньора де Пейрака, обвинуваченого у чаклунстві, на процесі, що розпочнеться у палаці правосуддя 20 січня 1661 року. «Як уже відома дата?» Анжеліка зблідла. «О, я неодмінно мушу там бути. Дістаньте мені сукню суддівського чиновника чи чинця. хоча ні, я ж вагітна», – згадала вона із засмученням оглянувши себе. «Втім, це майже непомітно. Пані Кордо стверджує, що в мене буде дівчинка, тому що дитина лежить дуже високо. В крайньому випадку мене приймуть за ненажерливого клерка», – Дегре засміявся. «Боюся, щоб цей маскарад не викрили. Ні, я вигадав найкращий вихід. На процес буде допущено кілька черниць, і ви одягнете чепець і накидку черниці». Якби я своїм животом не заплямувала репутацію ченців. Нісенітниця, широке плаття та простора накидка приховує все. Але ось чи зможете ви тримати себе в руках? Даю слово, що буду найстриманішою з усіх жінок у залі. Це буде дуже важко, промовив Дегре. Я зовсім не уявляю, як усе обернеться. Будь-який суд добрий уже тим, що на нього можна чинити тиск, пред'явивши сенсаційні свідчення. Ось я й приберіг для цього демонстрацію процесу отримання золота ремісничим способом, щоб цим зняти звинувачення у занятті алхімією. Але головний козир це акт про процедуру вигнання біса, складений єдиною уповноваженою на те римською церквою людиною отцем Кірше, актом, який свідчить, що ваш чоловік не виявив жодних ознак одержимості. Дякую тобі, Господи, зітхнувши, сказала Анжеліка. Неже наближається кінець її випробувань. Ми виграємо справу, так?» де не невпевнено розвів руками. Помовчавши, він сказав. «Я бачився з Фріцем Хауером, якого ви просили викликати. Він приїхав зі всіма своїми тиглями і ретортами. У цієї людини дуже вражаюча зовнішність. Жаль, але що поробиш? Я накрив його в монастирі картезіанців у передмісті Сен-Жак. З Мавром я теж говорив, Мені вдалося проникнути в тюльрі під виглядом торговця оцтом. Його допомога нам забезпечена. Тільки нікому ні слова про мій план. Бідолахи можуть поплатитися за це життям. Результат процесу залежить від них. Несчасну Анжеліку можна було і не попереджати про це. Від страху та надії у неї в роті все пересохло. «Я вас проведу», – сказав адвокат. «Париж небезпечне місце для вас». До початку процесу не виходьте більше тампля. За вами прийде черниця. Вона принесе одяг і проведе вас до палацу правосуддя. Відразу хочу попередити вас. Ця шановна черниця вельми нелюбовна. Вона моя старша сестра. Вона виховала мене і пішла до монастиря, побачивши, що всі в житті нею суворі заходи не змогли втримати мене на праведному шляху. Вона молиться, щоб Господь відпустив мені мої гріхи. Коротше, для мене вона зробить усе, що завгодно. Ви можете повністю довіритись їй. На вулиці Дегре взяв Анжеліку під руку. Вона не чинила опір цьому, їй було приємно відчувати його підтримку. Наприкінці маленького мосту Сорбонна раптом зробила стійку і загострила вуха. Попереду за кілька кроків від Анжеліки і Дегре в нахабній позі стояв, ніби чекаючи на них, якийсь бурчало в лахмітті і у вигорілому капелюсі з пером. На шоці у нього був ліловий наріст, на оці чорна пов'язка. Він усміхався. Сурбонна нарвонулася до нього. Волоцюга зі спритністю акробата відскочив у бік і шмигнув у двері якогось дому. Собака ковзнула слідом за ним. І зараз же вони почули дзвінки і сплеск води. «Проклятий каламбреден», – пробурчав Дегре, стрибнув у сену, а там плавають крижини». І Держу Парі, зараз він уже сховався десь на набережній. У нього під кожним паризьким мостом є свої схованки. Це один із найвідчайдушніших ватажків міських злодіїв. Сорбонна повернулася з похмурим виглядом. Анжеліка намагалася подолати в собі страх, але сумне перечуття долало її. Їй здавалося, що цей обірванець, який несподівано виник на їхньому шляху, був провісником її жахливої долі.